Van valakinek kérdése? Én nekem volna egy ötletem. Ezt felírtam itt magamnak az előző előadókhoz, és főleg a Budai Péterhez. De neked, ügyet, neked van kérdésed? Hát nekem Akkor volna legyen. nem kérdésem, javaslatom volna. Itt Jó. a közétkeztetés és a közbeszerzés... Igen, közbeszerzéssel kapcsolatosan sokféle kritika ugye elhangzott. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi akadálya van annak, hogy a közbeszerzés feltételrendszerének rendszerének akkor ne az álmokat írjuk ki, hanem azt kérjük a közbeszerzőktől, hogy a megvalósult, különféle időszakokban készült étlapot, ahhoz készült anyagkiszabást csatolja be a pályázathoz mert a papír mindent elbír, tehát csodálatos étlapokat lehet tervezni, de hogy ténylegesen mi az, ami megvalósul, az viszont az ő munkájának, ez az ő munkájának volna a megutélése. köszönöm szépen. Lesz az a rész pontosan az ilyesméről akarunk időt adni, ez a hogyan tovább szívileg. Ez kérdés? Balom, itt vagyok a Fauna Alapítvány és a Magyar Népfőiskolai Társaság képviseletében. Múlt héten hallottam, hogy a termelési tanácsok vezetői nyilatkoztak a Kossuth Rádióban, és azt mondták, hogy az élelmiszer alapanyag kereskedelemnek 50-60%-a feketén megy, hogy, hogy Budapesten nem lehet húst eladni számlára. Most a kereskedésről beszélek, nem mi rólunk kisfogyasztókról. Hogy milyen tervei vannak a tárcának, hogy ezen változtat. Hát nem az én tisztem ezt megválaszolni, úgyhogy ezt szeretném, a írásban kapnám meg ezt a kérdést. És akkor a megfelelő, nem tudom, főosztály biztos meg fogja válaszolni ezt a kérdést, ha van valami terve, intézkedés, erre vonatkozó. Köszönjük szépen! Jó napot kívánok! Én háromféle minőségben vagyok itt, szülő, iskolai szövetség tagja, illetve mint vállalkozó, kisvállalkozó, és én egy iszonyatos nagy ellentmondást érzek abban, hogy ugye a közbeszerzési pályázaton olyan cégek indulhatnak, akik profitorientáltak, és közük nincsen például a gyártáshoz. Most Magyarországon hogy lehet olcsón eladni egy terméket, hogyha nem folyik bele még két-három kereskedői láncszem? A közbeszerzési pályázat meg pont ennek teremté meg a legjobb táptalaját, mert kizárja teljesen azokat a kisvállalkozókat. Ugyanítt elhangzott, hogy őstermelőket szeretnénk bevonni, de erre a közbeszerzési pályázatok nem adnak lehetőséget. Erre valami megoldást terveznek? Köszönöm. Hát de akkor a törvény miért ilyen? Tehát az hangzott el egész nap, hogy olyan cégek tartják kézben a közbeszerzést, illetve a közétkeztetést ezáltal, akik... Elnézést kis még egy fél Én gyártó vagyok, nem őstermelő, nem kistermelő, tehát egy kisvállalkozást vezetek, egy olyan terméket Ez... gyártunk, ami egyedülálló a piacon. És azt tapasztalom, hogy ha be akarok kerülni a közbeszerzési pályázatokkal közétkeztetésbe, akkor a profitorientált cégek úgy kötnek velem szerződést, hogy visszatérítést kell fizetnem. Hogy tudom ezt megtenni, alapból az én alap... Tehát azzal a meg kell, hogy emeljem azzal a százalékkal, amit neki vissza kell, hogy térítsek. Ez minimális esetben 20 százalék, de 19. kerületbe ez akár 32 százalékig is elmehet. Volt szerencsém azzal a széger is. Nem tudom, te tudod erre válaszolni? És ez nagyon megdrágítja Mert az, az az érzésem, hogy igen, volt bocsát, ez a probléma, hogy volt ami ott volt. Nem a... Igazán hozzánk tartozik ez a terület, és törvény, ugye ez más Aha. minisztérium, de igazándiból, ha már civilekről vagyunk, van szó ezen a konferencián, meg egyáltalán állampolgárok vagyunk. Én is civil vagyok, ha hazamegyek, vagy mit tudom, kilépek a VM épületéből, akkor már. A két két és létsz, tisz, szíth, ha lehet. Oké, okay, csak annyi, hogy. Uh, Igazándiból szerintem rajtunk múlik minden. Ahogy a kispestiek megszervezték ezt az egész ö, történetet, igazándiból képviseleti demokráciában élünk. Tehát a képviselőtű az arról szól, hogy az emberek, szépen. Meg, nem, nem, nem, az emberek megválasztják négy évente a képviselőiket, polgármestereiket. Ők írnak ki. közbeszerzési pályázatot, ők választják Jó, Oké, okay, köszönöm szépen a többi, többi, Tehát az emberek választó. Akkor el... nektek az lehet ilyen vita később a Demokrácia és Minőségről, és most szünetet fogunk tartani, és 10 perc múlva szeretnék itt látni titekedőére.